46. Legea abundenței Trăim într-o lume a abundenței în care există suficienți bani pentru toți cei care îi doresc cu adevărat și care sunt dispuși să respecte legile cu privire la achiziționarea lor. Aveți la dispoziție foarte mulți bani. Nu există niciun fel de deficit. Aveți aproape tot ceea ce vă doriți și tot ceea ce aveți nevoie. Trăim într-un univers generos și suntem înconjurați de avantaje și oportunități care ne permit să achiziționăm tot ceea ce ne dorim cu adevărat. Atitudinea dumneavoastră față de excesul sau deficitul de bani va determina dacă doriți sau nu să fiți bogat. Primul corolar al legii abundenței este Oamenii devin bogați deoarece se hotărăsc să devină bogați. Oamenii devin bogați deoarece cred că au capacitatea de a deveni bogați. Crezând acest lucru cu toată ființa, acționează în consecință, întreprind cu consecvență acțiunile necesare care le transformă convingerile în realitate. Și puteți ști care sunt convingerile dumneavoastră dacă vă uitați la acțiunile pe care le realizați. Nu există nicio altă cale posibilă. Cel de-al doilea corolar al acestei legi este... Oamenii sunt săraci deoarece nu s-au hotărât încă să devină bogați. În cartea The Instant Millionaire, al cărei autor este Mark Fisher, bătrânul milionar îl întreabă pe băiatul care i-a cerut sfatul cu privire la cum să devină milionar, cum de nu ești deja bogat. Notați toate motivele la care vă puteți gândi. Analizați-vă răspunsurile împreună cu cineva care vă cunoaște bine și cereți-i părerea. S-ar putea să fiți surprins de faptul că motivele dumneavoastră sunt în mare parte scuze care vă plac foarte mult. Haideți să vedem cum puteți aplica această lege imediat. 1. Imaginați-vă că fiecare experiență pe care ați avut-o cu privire la bani a conținut o lecție specială menită dumneavoastră pentru a vă ajuta să deveniți în cele din urmă, independent din punct de vedere financiar. Care sunt cele mai importante lecții pe care le-ați învățat până acum? 2. Analizați-vă cu sinceritate și determinați cel mai mare obstacol, principala convingere autolimitativă care vă împiedică să aveți un succes mai mare din punct de vedere financiar. Hotărâți-vă să acționați de acum înainte ca și cum nu ar exista niciun obstacol.